Faptele Apostolilor, capitolul 8 și versetul 4 Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Erau sută de familii creștine care din pricina furtunii furioase a prigoanei au fost împrăștiate dincolo de hotarele Ierusalimului și ale iudeii. Ce făceau aceste familii în locul unde au fost împrăștiate? Care era ocupația lor cea din tâi? Cartea Sfântă ne spune Propovăduiau cuvântul. Aceasta este treaba cea din a creștinului pe pământ, să propovăduiască și să înalțe tot timpul cuvântului Hristos, Evanghelia lui, pentru ca alte suflete să se întoarcă la Dumnezeu și să primească mântuirea prin credința în Isus Hristos. Dumnezeu se îngrijește și de pâinea trupului dacă credinciosul său se îngrijește întâi de propovăduirea Evangheliei. Creștinii din Ierusalim, adică primii creștini, mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Ei nu mai aveau averi și le dăduseră Domnului. Singura avere era cuvântul lui Dumnezeu, care locuia din belșug în ei. Pe acesta îl duceau din loc în loc până la marginile pământului. Versetul de mai sus arată un început din drumul încercărilor grele ale bisericii lui Dumnezeu pe pământ. Acest drum însă este hotărât din cer pentru desăvârșirea adunării sfinte, pentru biruința Evangheliei în lume și pentru slava lui Dumnezeu. Tot timpul au fost și prigoniți pentru că purtau lumină în mijlocul întunericului, pentru că erau purtători de viață în vale umbrei morții. Ei creștinii din Ierusalim purtau aceeași vină ca și mântuitorul lor. De aceea, ca și el, erau prigoniți, dar în această prigoană duceau din loc în loc cuvântul lui Dumnezeu. Mai târziu, Saul, devenit marele apostol Pavel, când era prigonit într-o cetate, mergea în alta și așa a străbătut Asia și Europa, întemeind peste tot adunări ale Domnului Isus Hristos. Prigoana în viața adunării lui Dumnezeu, a bisericii lui, așa cum s-a spus, este unul din mijloacele harului lui Dumnezeu pentru creșterea și desăvârșirea ei, este încercarea credinței. Bine glăsuiește un proverb african, nimeni nu știe dacă o nucă este bună sau rea până nu o sparge. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Creștinul este purtătorul focului sfânt al lui Hristos, pe oriunde merge aprinde totul în jurul lui și cu atât mai mult cu cât bate vântul mai tare. Când se împrăștie focul pe un câmp cu iarbă uscată, ia foc tot câmpul. Dacă suntem focul lui Hristos, pe oriunde mergem vom aprinde și pe alții pentru Hristos. Nu fără rost a fost împrăștierea. Credincioșii Domnului Iisus semănau cuvântul. Pentru adevăratul creștin totul se reduce la un singur punct. Iisus, El îi este rostul vieții. Orice s-ar întâmpla în trecerea lui pe pământ și în orice timp sau stare s-ar afla, zi sau noapte, sănătos sau bolnav, vorbit de bine sau de rău, trântit sau înălțat, el nu-și uită rostul. Omul bun caută să facă și pe alții buni, tot așa după cum focul caută să prefacă în foc tot ce este în jurul său. Nu puteți să țineți focul pe loc, el se întinde oriunde poate să se întindă și va cuprinde tot ce este în jurul său. Carlael zicea că omul este o făptură care face prozeliți, iar această făptură este negreșit firea cea nouă a credincioșilor. Viața crește și pătrunde în ținuturile diavolului, iar viața duhovnicească este cea mai tare dintre toate în ce privește creșterea și răspândirea ei. Libertatea de a avea părerea noastră, dar nu de a o răspândi, nu este libertate. Căci unul din gândurile noastre de căpetenie este să aducem pe toți cei din jurul nostru la Isus și la ascultarea de adevăr. Doamne, ajută-ne să facem totdeauna acest lucru, să facem pământul supus ție, răspândind în toate părțile numele lui Isus, Fă ca viața noastră sfântă să ardă cu flăcări până ce toată lumea va fi în flăcări. Cei ce se se mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Aducerea sufletelor la Hristos este cel mai bun răspuns față de orice atac al lumii. Creșterea dușmăniei trebuie să dea naștere la mai multă răspândire a Evangheliei, trebuie să învăț și eu lucrul acesta. Doamne, trezește mne necurmat inima, ca să nu se teamă atunci când bat vânturile vrăjmașe, ci să mă încred mai mult în Tine. Lupta era acum întoi. Nu era vorba numai de unele hărțuieli, ici și colo, cum se dau la începutul luptelor mari, ci de o luptă piept la piept, de care a ternat soarta omenirii. Dacă Domnul Hristos ar fi căzut în luptă, ar fi dovedit că n-a fost vrednic de chemarea care i s-a încredințat. Dar Domnul Hristos avea să biruiască, căci el a biruit lumea, cum a spus înainte de a muri. Pe de altă parte, ostașii lui sunt oameni hotărâți să lupte împreună cu el până la sfârșit, așa că orice necaz și prigonire venite din partea potrivnicului nu sunt pentru ei decât un nou îndemn la luptă care le va aduce biruința. Azi, ca și altădată, căpetenia noastră are nevoie de o oștire care să lupte împreună cu el. Îi trebuiesc oameni care să dea mărturie pentru el pretutindeni. Fiecare zi trebuie să ne găsească gata să luptăm pentru împăratul nostru și să propovăduim vestea cea bună care va fi pentru tot poporul. Doamne, ajută-mă! Sunt gata să mă trimiți unde vrei tu. Binecuvântat fii și înălțat, Tu învierea și Tu viața, Tu Hristosul meu cel minunat, o da iubea cu Duhul sufletul și fața laudă îți cântă veнче ta laudă îți cântă veнче ta Versetul 5 Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Iată numele unui nou lucrător pe ogorul Evangheliei, Filip. El era unul din cei șapte bărbați plini de Duhul Sfânt pe care adunarea Domnului, biserica din Ierusalim, i-a ales ca să slujească la mese. Filip însă, ca și Ștefan, nu s-a mărginit numai la slujba hotărâtă de apostoli, slujirea la mese, ci s-a aventurat în lucrarea duhovnicească de propovăduire a Mântuitorului Hristos. Filip s-a coborât în cetatea Samariei, ne arată versetul. Samaria era un ținut ca și Iudea cu multe cetăți. Care este cetatea Samariei amintită în acest verset nu știm despre samariteni, originea lor citim în 2 Regi 17 că Salman Asar, împăratul Asiriei în anul 721 înainte de Hristos, a dus în robie pe poporul lui Israel și a adus alte neamuri în cetățile Samariei. În scurgerea vremii, aceste neamuri s-au amestecat cu evreii care au rămas printre ei, căci nu tot poporul a fost dus în robie și astfel au dat naștere unui popor nou samaritenii. Ei aveau o credință amestecată din Vechiul Testament nu luau decât cele cinci cărți ale lui Moise. Între evrei și samariteni s-a format o despărțire adâncă, mai ales după rezidirea templului din Ierusalim, când s-au întors din robia babiloniană. Samaritenii au vrut și ei să participe la zidirea templului, dar evreii nu i-au primit. Atunci ei și-au zidit un templu pe muntele Garizim din Samaria. Ca și evreii credeau în venirea Mesiei și l-așteptau. Ura evreilor față de samariteni era mare. Regele Ioan Hircan a cucerit Samaria și a dărâmat templul schismatic de pe muntele Garizim. Talmudul spune că cine mănâncă pâine cu un samaritian e ca unul care mănâncă dobitoace necurate, carne de porc. De deci ce vrei îi considerau necurați. Din Ioan 4,9 citim că iudeii nu aveau nicio legătură cu samaritenii. Propovăduirea Evangheliei de către Filip în Samaria era un act de curaj, o împlinire a dorinței Mântuitorului Isus, care a dărâmat zidul de despărțire dintre iudei și samariteni. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. În versetul acesta se precizează ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu în propovăduirea credincioșilor. Aceasta înseamnă Hristos. Filip le-a propovăduit pe Hristos. Este o trăsătură absolut esențială a credinței adusă de Harului lui Dumnezeu că tot ce spune cuvântul lui Dumnezeu, că tot ceea ce are de adus, se mărginește la o persoană. Aceasta ne arată o evanghelie cuprinsă într-o persoană și această persoană este Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu nu ne aduce înainte doar o mântuire, ci cuvântul lui Dumnezeu ne aduce înainte un mântuitor. Acesta e lucrul cel mai important. Cuvântul lui Dumnezeu nu ne aduce înainte o mare izbăvire, ci Cuvântul lui Dumnezeu ne pune înainte un mare izbăvitor, Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu nu ne pune înainte o nădejde slăvită în ceruri, ci Cuvântul lui Dumnezeu ne pune înainte un Hristos proslăvit în ceruri. Cuvântul lui Dumnezeu nu ne pune înainte un cod de morală, ci Cuvântul lui Dumnezeu ne pune înainte un Hristos trăit. Aceasta este Evanghelia: să primești pe Hristos. Să trăiești ca și Hristos, să propovăduiești pe Hristos. Aceasta e regula de viață a credinței prin har. Deci a propovădui cuvântul înseamnă a propovădui pe Hristos. Nu tradiții, nu datini și obiceiuri, nu ele omenești religioase vesteau primii creștini, ci pe Hristos și cuvântul său. Ce trebuie să propovăduim noi, credincioșii Domnului Isus de astăzi? Răspunsul este simplu tot ce au vestit apostolii și primii creștini. Orice propovăduire străină de cea de atunci este străină de adevărul lui Dumnezeu. E o luptă ascunsă a diavolului împotriva lui Hristos. A propovădui pe Hristos înseamnă a-i cuvântul așa cum este scris și a înălța felul său de a fi. Altfel, propovăduirea nu e adevărată. Filip s-a coborât în cetatea Samariei. Ori de coboară în văi, ori de urcă pe munți, ori la câmp, ori în cetăți, creștinul face același lucru. Singurul lucru îl propovăduiește pe Hristos. Acesta e semnul creștinului adevărat. Adevărata propovăduire a Domnului Hristos este numai atunci când te cobori pe tine și îl înalți pe el. Cei smeriți primesc darul propovăduirii. Trebuie mereu să te cobori sau să fii coborât, umilit de alții și așa să propovăduiești pe Hristos, Cel ce s-a coborât atât de mult și s-a lăsat batjocorit atât de mult. Dacă Domnul Iisus a coborât în cetatea lumii blestemate, nu te teme să te duci și tu oriunde te trimite Dumnezeu, chiar în locul cel mai intinat, dar numai pentru propovăduirea lui Hristos. Alt gând să nu te duci. Dacă nu poți să propovăduiești pe Hristos, din pricină că ți se pun piedici, du-te în alte cetate, dar nu pierde timpul. Poți merge oriunde, fratele meu, dar numai cu gândul cu care a mers Filip, să propovăduiești pe Hristos. Filip s-a coborât în Samaria. O asemenea coborâre înseamnă înălțare. A propovădui pe Hristos totdeauna înseamnă înălțare duhovnicească. Bine. Cuvântat fii și slăvit, Cel ce vei veni mărire, Tu-mi dom domn și mire prea iubit, Fii prea mări veșnic prea mări. Când și vorbă și trăire, laudă, îți cântă, fi slăvit, laudă, îți cântă, fi slăvit. Versetul 6 Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Filip a venit în Samaria prin locurile unde mai înainte fusese Domnul Isus cu ucenicii săi, atunci când el a stat de vorbă cu femeia samaritiancă, iar ea, după ce s-a convins că el este Cristosul, s-a dus în cetate și a spus oamenilor lucrul acesta. Ei au ieșit la el și l-au primit cu toată credința, ca pe Hristosul lui Dumnezeu. Când au auzit acum pe Filip, samaritenii și-au amintit de Marele Învățător Hristos și de cuvintele lui de foc. Vedeau în Filip un adevărat urmaș al lui, de aceea au aminte cu un gând la cele spuse de el și mai ales că vorbirea lui era însoțită de semne văzute. Toți iau aminte cu un gând la cele spuse de tine dacă mai întâi văd viața ta deosebită de a lor. Faptele sunt cele mai puternice argumente pentru susținerea adevărului pe care îl mărturisești. Viața propovăduitorului lui Hristos trebuie să se deosebească de restul lumii. Este însoțită de semne cerești, trăire cerească. Oamenii simpli iau aminte cu toată seriozitatea și sinceritatea la lucruri neobișnuite, cântărind totul cu gând curat și primind apoi adevărul. Oamenii complicați, adică cei plinde ei înșiși de înțelepciunea și religia lor, nu pot înțelege și nici nu au dorință să primească adevărul, pentru că simt că îi deranjează de pe vechea lor poziție. Luau aminte cu un gând. Numai când te aduni din toată împrăștierea și devii una în tine, înțelegi și te bucuri de adevăr. Când ești împărțit, nu poți nici să gândești drept, nici să vorbești drept, nici să lucrezi drept. Ca să adun gândurile oamenilor, trebuie să fii tu adunat în Hristos. Cu un gând Numai când te golești de toate gândurile și rămâi cu unul singur, adică ascultarea cu toată atenția de cuvântul lui Dumnezeu, ai cu adevărat folos de mântuire, altfel pierzi vremea și prilejurile. Când nu ești împărțit în gândire, pricep cu ușurință adevărului Dumnezeu. E mare nevoie să ne adunăm gândurile și simțurile în Hristos, ca să putem primi harul și binecuvântările sale. Versetul 7 Căci din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau marțipete, mulți slăbănoci și șchiopi erau tămăduiți. Credința adevărată scoate draci, dracii păcatelor și rătăcirilor de tot felul. Întărește pe slăbănogi și vindecă picioarele oamenilor ca să meargă pe calea Evangheliei. Sunt și vindecări trupești, unde găsește Domnul că e nevoie de așa ceva, însă vindecările duhovnicești trebuie să fie totdeauna. Unde vine adevăratul slujitor al lui Hristos care are Duhul lui, fug duhurile necurate și scoți țipete mari, că și duhurile necurate totdeauna țipă și fac tulburare în jurul lor. Cu cât cineva țipă mai tare, cu atât e mai necurat. Duhul lui Hristos este blând, liniștit și luminos, adevărul și neprihănirea nu țipă. Și Duhul de partidă este un Duh necurat. Când iese din om, scoate țipete și se frământă. Domnul Isus însă îl lungă cu mare putere dacă omul se predă lui cu adevărat. Toate duhurile care nu fac parte din Duhul lui Hristos sunt necurate. Toate se apără cu țipete mari. Mulți slăbănogi și șchiopi erau tămăduiți. Duhovnicește vorbind, slăbănogii și șchiopii vindecați aleargă pe calea Domnului cea nouă și vie. Versetul 8 Și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. Care a fost pricina acestei mari bucurii? Sosise un om în cetate? Sosise un om purtător de Hristos? Nu de Filip s-a bucurat norodul din cetate, ci de Cristosul care era în Filip și care făcuse minuni mari între oameni, vindecându-i de bolile lor și zbăvindu i de duhurile necurate. Dar nu numai norodul s-a bucurat, ci și Filip și ceilalți credincioși care erau cu el, veniți de la Ierusalim din pricina prigoanei. Era un răspuns al lui Dumnezeu. După furtuna cea mare din Ierusalim, a urmat o bucurie mare în Samaria. Saul făcea prăpăt, iar Filip ducea pe Hristos și a prindea în suflete o mare bucurie. Samaria, dintr-o cetate a morții, a ajuns o cetate a vieții prin Cristos, prin Evanghelia Harului propovăduită de Filip. Acolo unde intră Domnul Isus cu Harul lui, intră și bucuria, fie într-o inimă, fie într-o familie, fie într-o adunare căci adevărata bucurie în Domnul vine numai acolo de unde au fugit duhurile necurate și de unde a fost izgonită boala și boala certurilor de partide. Hristos înseamnă pace și bucurie. Unde vine El se văd aceste mari valori dumnezeiești, unde nu se văd înseamnă că încă n-a venit Hristos. În cetatea vieții tale, dragul meu, este mare bucurie? Bucuria este semnul că Domnul Iisus... Cuvântul adevărului său se află pe tronul inimitale. Când nu simți bucurie în duhul tău, e semn că în timpul acela Hristos nu e sfințit ca Domn în inima ta. În urma lui Filip rămânea bucurie. Pe unde trece fiul credinței, lasă în urma lui bucurie, pace și mireasmă măcerească.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 Căci din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau mari țipete, mulți slăbănogi și șchiop erau tămăduiți. Și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. lăudă îl bine Duhul sufletul și fața laudă îți cântă minte laudă Câți cântă neîncetat. Binecuvântat fi și slăvit, Cel ce vei veni în mărire, Tu-mi dom și mire prea iubit. Muzic preamărit, veșnic preamărit, Gând și vorbă și trăire, Laudă, îți cântă, fi slavii, Laudă, îți cântă, fi slavii.